Hvad har du i dit køleskab, sådan en almindelig formiddag som nu, hvor du ikke har noget at hente ind? Ja, der ligger sgu lidt af i vejret, jeg... der er en fryser forovn, der ligger, det er, hvis jeg snerer ind, så kan jeg få rejer og pizza, og så, så er der en af de der dødssyge blandinger op for brug, du ved med grønne ærter og mig, jeg kan drage mig, så sidder der, jeg og spytte dem ud, og så er der også nogle flytte, så der skulle komme nogle venstreorienterede, der vil have sådan noget. Det er en lille bitte fryser, den kan heldigvis lukkes, nu er den lukket igen, og så, Ja, så er der den øverste hylde. Så vidt jeg kan se, så består kaos af, helt om bagved står der noget gammelt noget, hvor der står, det er vist muslinger, tror jeg nok. Det er nogen, jeg har fået foræret en gang, for 5-6 år siden. De kan nok ikke spise mere. Og så noget op, det kan jeg ikke tåle. Og så står der Asia. Og så er glas med råbæder. Og så står der et glas med noget ædge, som ikke kan udstå. Og så står der en, put, en, en dus forlorn skildpadde, det kan jeg ikke lide. <laughs> Men det, det, åh oh nej, det, og så ligger der noget pakket ind der. Det er, det er en frikadel op fra slagteren. Den var jo nu ret god, da den var varm. Og så ligger der noget spejpøls, der, der, det kan man heller ikke så meget om. Det kan dog spises. på opsteg, det kan jeg godt lide, så er det sky nedenunder. Det kan, det er opstændigt sky, det synes jeg er godt. Og så prøver jeg bedre end til det. Og så ligger der stegemarker ind, og så står der noget gammel ost. Og gammel ost, det er ikke nogen kvalitetsbetegnelse, det er en aldersbetegnelse. Og står der noget letmælk, som måske kan måle sig med osten i alder. På hylden nedenunder, der ligger en af de der pølser, som alle venstre, venstreorienterede skal have, sådan langt sjov ved udseende en, som sikkert er sund. Den er i hvert fald græn. Og så står der en dåse med gaffelbitter, fordi det kan jeg ikke leve uden. Fordi når jeg spiser spejlæg, så skal jeg have det til. Det måtte, som barn måtte vi aldrig få gaffelbitter. Det var et højeste luksus. Min far var lærer og lærer, de tjente ikke ret meget, så jeg forårsag en engang med. Og der står også kryddersild. Der står også to dåser kryddersild. Så står der noget elgammelt øh, plantemagrin derinde, fordi det holdt op med at spise for nogle tid siden, jeg fik at vide, at det var usundt. Og så står der sådan noget flæsk, som er skåret i skiver af en eller anden fremmedarbejder, Og så står der nogle æg. Og så står der en dås ananas. Den er nu snart 10 år gammel den venter på, at den, som har freret mig, den skal komme, så vil vedkommende få den. Så står der nedenunder et fad eller sådan en lille skål med noget sølvpapir. Det her stykke er staniol og det køleskab, vi er inde i. Staniol over. Og dernede i ligger to bøffer. Jeg tror, at der ligger to og en halv. Og så endnu mere stegemargarine, fordi jeg har været på tilbud to gange, og hver gang troede jeg, jeg havde glemt Så der ligger tre store pakker stegemargarine. Og så er der endelig, helt nede i bunden, i tati, de chatiære lag af køleskabet. Der ligger to dåser med noget, som kan holde meget længe. Det, en, det er en noget. Fanø kryddersennup med estragon. Det har jeg fået én gang, hvor jeg ikke kunne. Det smagte nu ret godt. Og så ligger der en dåse med aspars. Det er til, når jeg skal tage det latter næste gang. Folk tror nemlig ikke, jeg kan udstå toiletter. Sandheden er, at det er meget nemt. Man kører bare sådan en dås fyld, og så kører jeg nogle ekstra ræsbar, og så putter jeg oveni. Og så, og så øh. fordi toiletter det er nemt at spise. Bare man, bare man kaster sig over dem, så de ikke opbager det, så går det. Og så går vi i her til siden. Der står sgu mere sendep. Julescennep. Det er noget, jeg fik af en kusine jeg har som apoteker. Ja, det smager sgu godt. Og så ligger der ellers de obligate tuber med remoulade og mayonnaise uden hvilke jeg ikke kan tage næring til mig. Så, og så oveni, der ligger to citroner. Det er fordi, jeg to gange har troet, at jeg skulle spise de rejer der lå inde i fryseren. Men det blev ikke til noget. Så ligger citronerne der og venter på, at jeg skal snee inde. Så jeg tager rejerne ud, og så spiser jeg dem. Og så ligger der noget ost, jeg ikke kan lide. Og så ligger der en pakke smør ekstra. Jeg har aldrig tænkt over, at, at køleskab, det var en skrift. Har du det ligesom gravide kvinder, der får en pika en piga, hvad er det for noget? Det er, man bliver helt vild med noget. For eksempel agurker ja, eller... Ja, det kan jeg få. I øjeblikket, der er det engelsk bøf med rosenkål. Fordi jeg holder frygtelig meget af rosenkål. Fordi det inderste af rosenkål, der kommer der virkelig Det er som at spise klodens indre hele tiden. ikke? Det er så elementært. Det, er det smager af derinde. Det smager af lort og mad samtidig. Det er sgu lækkert.